Вони знали тільки один сорт цукерок – подушечки злиплі в грудку. Чотириста грам, яких ще місяця одержувала на свої продовольчі картки мама клава, замість цукру. Батько своїх цукрових карток не отоварював, заміняв чимось іншим, а мамині подушечки малече з'їдала за один вечір, запиваючи чаєм і згадуючи потім ще багато днів згодом. У школі твердохліб учився вісім років. Тоді пішов до ремісничого училища, на трамвайника. Потроху слюсарював уже в депо. Андрій Сергійович обіцяв вивчити на вагону вожатого. От тільки хай одержить паспорт. А тоді життя вдарило його, покотило і став отопкати, як подорожник. Він запам'ятав той сіро-жовтий ранок, Навіки. Ранок між зимою і весною, між землею і небом, між ніччю і днем. Все в ньому розполовинилося і зливалося, надто ж заливалося водою, страшним холодним дощем, змішаним зі снігом, який йшов добу й дві. Воно як стіною, котив з гір і ярів потоки глини, ніс сміття. Вимував і ігорну на коренівку всі уламки і покидьки з Верхнього Києва. Від того здавався брудним і жовтим, ніби й не дощ, а щось позасвітнє. Батько прийшов зі свого чергування і вклався спати. Мама Клава бралася до чищення і прибирань. Сестри побігли до школи. Твердо хліб з Андрієм Сергійовичем. Пригінці прибирались до депо проринаючи під жовтими пасмами холодної води. Вони вже були під покрівлею, захищені від дощу, у затишку і звичному спокої. Коли в набридливий шум зливи ввірвався звук незвичний, незнаний і тому особливо загрозливий, ніби розгортали велетенський сувій чогось шорсткого, як камінь, і незрима сила робила те з такою нагальністю, що гострий шерех вмить виповнив увесь простір, поглинув усі звуки, піднявся до нестерпно високої ноти, а тоді зродилося з нього холодне ревіння, яке зосередилося в одній точці, десь за стадіоном, на вильоті з реп'яхового яру. Здійнялося могутньою стіною і помчало вниз, через вулицю, через сталеві трамвайні рейки, на депо, на будинки, на барак, на все живе і не живе. Мабуть, інстинкт розвідника примусив Андрія Сергійовича озирнутись першим. Твердохліб, коли б і озирнувся, то навряд чи побачив би стіну, яка мчала на депо, побачивши ж, Біздогнув би, що то таке, бо летючий водяний вал зливався з жовтою стіною дощу. Андрій Сергійович не думав жодної секунди. На опору! Лізь! Підкидаючи твердохліб обгору перед сталевою опорою покрівлі, гукнув він. Перші холодні вибриски каламутного водяного валу вже вдарили по них. Стихія, страх, смерть! А ви, крикнув твердохліб, лізь, дурню! Зло попкнув його догори Андрій Сергійович і кинуться до свого трамваю, може ще сподіваючись вивезти вагон з депо, або принаймні відсидітись на висоті в кабінці. Твердо хліб помав п'ячому подерся вгору, туди де опора розглуджувалася. Вал ударив по опорі, аж вона загула. Вода наздогнала Андрія Сергійовича, вдарила його по ногах, тоді в спину. Він упав під каламутним валом, але підвівся, знову побів його, знову вдарило, збило, і накрило вже навіки. Перекинула трамвай другий, третій, цегляні стіни, депо ламалися і падали ніби картонні. Металеві опори дріжали і гнулись. Гнулись сталеві конструкції покрівлі, що сламалося й летіло звідти. Твердо хліб, врятований Андрієм Сергійовичем, тулися до холодного заліза, тримтів і плакав. Усе гинуло в нього перед очима, і ніхто не міг зарадити. Тихія, страх, смерть, ще не знав, що водяний вал поховав під собою і їхній барак, і батька, і маму клаву. І все до теперішніх й не але спокійне і усталене життя. Відтоді жахався води. Працював чорно, поки вивчив сестер і повіддавав заміж. Коли пішов до армії, то повертатись до Києва і не думав. Сестри роз'їхалися, спогади вмерли, ніхто його не жде. Поглянути на дім, де ти народився. В Києві це не завжди можливе. Згадати ото й тільки. Але чи не однаково де згадувати? Хлопці підмовляли в Сибір, на Алтай, на Цилину, в Норільськ. Світ широкий. Коли б не Помком зводу сержанта Григоренко, так би й не побачив більше твердохліб Києва, а Київ твердохліба. Але сержант умів виховати затятість і не в такій душі, як у твердохліба. Отож і сталося. Григоренко походив із полтавського села високий, жиловий, голубокий, невтомний, ніби зроблений з наймітнішої сталі. Здавалося, позбавлений будь-яких вад це ж мав одну досить відчутну ваду. Не поділяв поширеної думки про стирання граней між містом і селом. Поділяти чи не поділяти ту чи іншу думку в цьому ще немає великого лиха. Але сержант у своїй незгоді йшов далі. Він люто заздрив усім, хто народився в місті, та ще й великому. І ще лютіше ненавидів їх, так, ніби людина вибирає своє місце народження і ніби це дає їй якісь переваги. Хоч як там було, твердохліб став предметом особливої уваги сержанта Григоренка. Саме через те, що був киянином. Зранку до вечора тільки й чулося. Рядовий твердохліб! Як у вас пришитий підворотничок? Рядовий твердохліб! «Приготуватися для подолання водної перешкоди, рядовий твердохліб, три наряда поза чергою, а тоді мстили».